Решті залишатися на місці. Почалась процедура, як тяжка болюча операція. Ось цю громаду істот, що так тісно, так щільно зімкнулися перед надходячою катастрофою, перед проваллям, тримаючись отчайдушно одне одного і боячись пуститися, тепер от її цю громаду, цю цілість різали, розтинали надвоє, і тих, що наліво і тих, що мають лишатися на місці. Максим відійшов наліво номером першим. За ним комсомолець Костик і багато інших. Усі ті, що прибували разом із Веселого, потрапили наліво. Чекаючи на кінець переклички, Максим намагався через край зазирнути у той папір, що його тримав якийсь начальник, вичитуючи з нього. Хотів підгледіти свою і чужу долю, Оте невідоме, відійшовши бо наліво, вони опинилися зовсім-зовсім близько біля столу. І коли б не ті моргитливі хистки-свічки, проте Максим усе-таки прочитав своїм гострим оком заголовок таємничого того реєстру. На заголовку стояло «На окрему сесію рефтрибуналу» і ще щось дрібнішим друком. Усіх наліво відійшло тридцять вісім. Решта лишилася на місці. Серед тієї решти були брати-парашутисти, Петерівець, двоє Васіних товаришів і ще якихось четверо цивільних. Цю решту зразу загнано в маленьку хатину, а всім іншим звеліли бистро збиратися з віщами. У зайшов наряд автоматників. Чути було, як вони там гупали ногами, брещали зброєю, клацали нею, перевіряючи її справність. Люди зібралися з віщами, люди щось заповідали один одному, щось там говорили хапливо, поспішали, збивалися на словах. Але час йшов, а ніякого руху. На дворі було вже темно-притемно. Нарешті загуділа машина, заходячи попри самісіньку стіну. Команда «Попарно виходь!» Усі виходили попарно, і відразу ж кожна пара діставала ще по одній парі до себе, по автоматниковій обабіч. Коли в'язні зімкнулися вже на дворі, то опинилися у щільних і міцних рамцях. У тих рамцях підвели їх до двох машин з халабудою, повантажили усіх в машини, посідали й автоматники, скільки влізло, а решта примостилася на приступках. Поспускали, запинала, позакривали всі отвори і так у цілковитій темряві рушили. Люди загойдалися у непроглядній імлі, стискаючись душею, збігаючись у маленькі клубочки нервів із такою силою напруги, що, здавалось, могли б нагло вибухнути. Машини гайдалися темними порожніми вулицями. Ні, якимось лабіринтом ям, похлипкій, баюристій, геть подовбаній бомбами дорозі. Вони їхали помалу, часто зупинялися, натикаючись, мабуть, на великі вирви, чи набрили розметаних вибухами руїн, і об'їжджаючи перепони. Максим був у задній машині. Було задушливо, і вартові відкинули трохи запону халабуди. У ту відтулину було видно шматок зоряного неба, силуети руїн, тьмяний блиск калюж, латки в снігу в імлі ночі. Крізь ту ж відтулину линув запах згарищ, а разом з ним і хвилюючий запах близької весни. Особливий, ледве вловимий дух березневого повітря, духталого снігу і від дерев, смоляний дух бору, Занесений з вітерцем. «Це десь тут уже близько і бір». Максим пізнавав місцевість. «Ось вони їдуть гусинкою. Ось шпиталь. Ось переїзд через залізницю. Тут перехрещуються три шляхи. Залізниця з півночі на південь, шосе із сходу на захід, і ось іще оця гусинка навскоси. На перехресті рух. Машини втесалися в нього і стали». Вони пропускали якусь колону вантажних авт. У щілину трохи видно, і Максим приник до неї всією душею. Йому було страшенно цікаво, що ж там робиться на білому світі, і що там роблять наші люди, наші люди на цій ж нашій і не нашій землі. Машини з в'язнями обминали якісь інші машини цілу валку. Потім потяглися підводи, безкраї валки, підвід обабіч, підводи саньми і вазами, однокінні і парокінні. Вони всі рухалися на захід. Стояв скрип, як либонь за татарських часів. Скрипіли і шипіли полоски по грязюці і по камінню, репіли дуги і хомути, тріщали голоблі, вивергуючи тягарі з баюр, ляскали батоги. Гукали і приглушено кляли все на світі якісь люди. Вони, ті люди, тюпали поруч підвід по коліна в багнюці. Що вони везли? Чи то вони вже їхали порожняком? А чи вставали з-підвід і несли ті гарі на собі? Бо нещасні коні не могли вже тягти навіть порожніх возів і саней. А може, так, вони везли ящики набоїв, вони везли солдат. Вони везли фураж, вони нарешті везли самі себе і пхали своїх бідолашних коненят. Безкраї і волки, і засекречені. Ні тобі вогника цигарки, ні голосного крику, лише скрип і риб та пирхання коней. І машини теж без світла, і в місті жодного блиску вогника. Потім машини із в'язнями також рушили. Варта спустила-запинало, і нічого не стало видно, і нічого не було чути, крім гудіння моторів. Довго хилитали машини перенервованих людей, загойдали їх зовсім уже. Ніхто вже не цікавився, куди. Машини кружляли, перехняблювались, петляли десь, зупинялися і знову їхали. Нарешті, по довгому такому кружлянні, машини стали. Постояли якийсь час закриті, потім почулась команда, і варта повистрибувала геть із машин. А вже після того розкрилися, запинала. Ану, вилазь! Навпроти машин висів надщерблений місяць, а коло машин бігали якісь люди в цивільному і при зброї. Вони ж парками тушились у папахах і у пілотках, із пістолями, з гвинтівками і з ручними кулеметами напоготові. Всі вилізли, і насамперед здивувалися. Вони ж так довго їхали, кружляли, повертали, часом гнали, чим душ, а заїхали всього лиш на другий кінець міста. Правда, це якихось вісім-девять кілометрів, але ж тільки другий кінець міста. Це була вулиця Широка, вулиця, що з центру міста йшла геть у степ. А потім, коли їх вишукували по чотири, і здивувалися, що їх передають з рук регулярних військ НКВД і з рук гвардійців у руки якійсь бандії на зразок Махновської часів революції і громадянської різянини. Потім виявилося, що то не банда, а щойно організована міліція, складена переважно з тих самих патріотів родини, що ще вчора служили в німців. Передача закінчилась. Машини геть пішли в темряву і зникли разом із своїми халабудами і гвардійцями в них. Тоді перед вишикованою і оточеною цивільною вартою колоною в'язнів з'явилася постать. У кудлатій сибірській папасі, у мисливських чоботях і з фінкою за плечем. Вона вийшла наперед, зупинилась і враз гримнула хрипко зі свистом у голосі. «Карнач, до мене!» Заяць! зітхнула вся колона вражено, те слово прошелестіло по ній з кінця в кінець. Так, заяць, трам тарам, тарам бах, козвалась на той шерех постать у кудлатій папасі, сплюнула і зловісно засміялась із хрипом і свистом в голосі, неначе зіпсута гармонія. Підбіг Карнач, караульний начальник. Щось вони там поговорили, побіг Карнач. За хвилину підійшов іще наряд міліції в цивільному, і таким чином варти стало більше, ніж в'язнів. Мабуть, Заяць дістав відповідні інструкції з особливого відділу 14-ї армії щодо цих в'язнів. Коли варти стало вже вдвічі більше, ніж в'язнів, тоді їх повели вздовж вулиці,